ישעיה, פרק ט"ז. שלחו חר מושל ארץ מסל המדברה אל הר בציון, והיה חאוף נודד כן משולח, תהיינה בנות מואב מעברות לארנון. הביאי עצה אסוף לילה, שיטי חליל צילך בתוך צהריים, סטרי נידחים נודד אל תגלי.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 לכן ייליל מואב למואב, כולו ייליל. לה שישי קיר חרסת תהגו, אך נכאים. כי שדמות חשבון אומלל, גפן סיבמה, בעלי גויים הלמוס רוכיה, עד יעזר נגעו. טעו מדבר, שלוחותיה ניטשו, עברו ים. על כן אבכה, בבכי יעזר, גפן סיבמה. ארייבך דמעתי, חשבון ואלעלה, כי על קצך ועל קצירך הידד נפל. ונאסף שמחה וגיל מן הכרמל, ובכרמים לא ירונן, לא ירועה. יין ביקבים לא ידרוך הדורך, הידד השבתי. על כן מאי למואב ככינור יהמו, וקרבי לקיר חרס.